A HARMINCADIK FEJEZET Készíts egy oltárt akácfából, Hogy azon illatozzék a tömjén. Hossza egy könyök, szélessége is egykönyök, könyök, Négyszögletes és két könyök magas legyen. Szarvak nőjenek ki belőle. Bond be azt a legtisztább aranyjal, A rácsát is, az oldalait is körös körül, És a szarvakat. Készíts körös körül arany koronát, és két karikát a korona alatt mindkét oldalon, és rudakat dugjanak bele, és hordozzák az oltárt. A rudakat is akátszfából készítsd, és vond be aranyjal, és helyezd el az oltárt a függöny előtt, ami a bizonyság ládája előtt függ, a bizonyságot fedő engesztelés táblája előtt, ahol eljövök hozzád. Áron égessen rajta jó illatú fűszereket reggel, amikor a mécseseket eloltja, akkor gyújtsa meg. És amikor meggyújtja azokat este, égessen örök illatáldozatot az Úr előtt nemzetségeitekben. Nem ajánlhattok föl rajta más összetételű illatszert, sem égő áldozatot, sem fölajánlást, sem italáldozatot és engesztelje ki Áron a szarvain évente egyszer a bűnért való áldozat vérével. És engesztelni fog rajta nemzedékeitekben, a szentek szentje lesz az Úrnak. És beszélt az Úr Mózeshez mondván, Amikor majd az összeírásnál számba veszed Izrael fiait, Mindenki adjon az Úrnak engesztelő díjat a lelkéért, És nem éri csapás őket a számbavételkor. Ezt adja mindenki, akit számba vesznek, Fél sékelt a szentei mértéke szerint. Egy sékelben húsz obulus van. A sékel felét ajánlják föl az Úrnak. Akit számba vettek, és húsz évnél idősebb, Adja meg a díját. A gazdag ne adjon hozzá a félsékelhez, és a szegény ne csökkentse, amikor megadjátok felajánlásul az Úrnak lelketek kiengesztelésére. És a megkapott engesztelési pénzt, amit begyűjtöttek Izrael fiaitól, add át a találkozás sátrának használatára, hogy emlékeztetőjük legyen az Úr előtt, és engeszteljen a lelkükért. És beszélt az Úr Mózeshez, mondván, készíts egy bronzmedencét is bronz talapzattal mozdásra. és helyezd el a találkozás sátra és az oltár közé. És miután megtöltik vízzel, mossák meg benne a kezüket és lábukat Áron és a fiai. Amikor a találkozás sátrába menni készülnek, mosakodjanak meg, nehogy meghalljanak. Vagy amikor fölmenni készülnek az oltárhoz, hogy szolgáljanak, hogy elégessék az áldozatot az Úrnak. És mossanak kezet és lábat, hogy meg ne hajjanak. Örök törvény lesz ez nekik és utódaiknak nemzedékeikben. És beszélt az Úr Mózeshez mondván, Végy magadnak finom fűszereket, ötszáz sékel finom mirhát, Fele annyi, vagyis 250 sékel jó illatú fahéjat, Szintén 250 sékel illatos nádat, 500 sékel kasziát a szenté mértéke szerint, És egy hin olívaolajat. És készítsd el a kenet szent olaját, kevert kenetet a kenet készítők módján, A kenet szent olaja lesz belőle, és kent meg vele a találkozás sátrát, és a bizonyság ládáját, és az asztalt edényeivel, a mécs tartót szerszámaival, az illatáldozati oltárt, és az égőáldozat oltárát minden felszerelésével, ami kultuszokhoz tartozik, és a mosdómedencét a talapzatával együtt. Szentelj meg mindent, és a szentek szentje lesz, aki megérinti, megszentelődik. Áront és fiait kent föl, és szentelt fel őket, hogy papsákként szolgáljanak nekem. Izrael fiainak is mond, ez a kenet szent olaja lesz számomra nemzedékeitekben. Embertestét ne kenjétek meg vele, és összetétele szerint ne készítsetek kenetet, mert szent, és szent lesz számotokra. Ha egy ember ilyet készítene, és másnak adna belőle, Irtsák ki a népéből. És mondta az Úr Mózesnek, Végy magadnak illatszereket, Gyantát, ónixot, Jó illatú galbanumot, És nagyon tiszta tömjént. Mindegyiknek azonos legyen a súlya. És készíts füstölőszerkeveréket A kenet készítő módján. Sóval meghintett, Tiszta és szent legyen és amikor finom porrá törted, tégy belőle a találkozás sátrában a bizonyság előtt, ahol eljövök hozzád. E füstölőszer a szentek szentje lesz számotokra. Ilyen összetételben ne készítsétek saját használatotokra, mert szent lesz számotokra az Úrnak. Bárki ember hasonlót készít, hogy illatát élvezze, el fog veszni a népéből.